Розділ 9. І я мушу запитати, що сталося з нашою армією? Лінію перерізано, сенаторе, похмуро прогарчав Ганс. «Це все, що я можу вам сказати?» «Я підозрюю, що ви знаєте набагато більше, ніж хочете нам сказати», сказав Михайло з зловтішною посмішкою. Ганс намагався не сказати йому йти до Біса або, ще краще, не викликати його на дуель один на один. Сенаторе, у нас є одна телеграфна лінія, що йде на схід, ось і все. Лінію перерізали десь між станцією Сибір і річкою Кеннебек. Як тільки я дізнаюся щось більше, я повідомлю президента. І цей сенат крикнув Михайло. Сенаторе, як командир Суздальської армії, я відповідаю перед президентом, відповів Ганс. Я тут лише на його прохання. Я впевнена. Що полковник Кін контролює ситуацію, сказала сенатор Петра, дивлячись на Ганса з дружньою посмішкою. Це, швидше за все, тимчасова незручність. Це може бути навіть через грози, які, як мені сказали, порушують роботу цієї телеграфної машини. Тимчасова незручність. Фуркнув Олександр. Наша армія скаче геть, щоб підтримати союзника, який нам не потрібен, і тепер це. Я знав, що щось жахливо піде не так через амбіції нашого президента. Він правий, відповів Михайло. Вийдіть у купецькі квартали і запитайте їх, чи подобаються їм ці гостроносі торговці з Руму. Я кажу вам, цей залізничний проєкт Кала зруйнує всіх нас. Ми витратили робочу силу та ресурси, які могли б піти іншим шляхом. Наші люди живуть у халупах після війни. Будуйте їм будинки, а не залізницю. Що це нам дало? Якби не ця залізниця, ми не відправили б наших синів воювати у війні, яка не стосується нас. Її будівництво руйнує нас і приведе іноземців, які вкрадуть усі наші гроші і зроблять нас банкрутами. По-перше, я вважаю раптову турботу Михайла про житло для людей справжньою зміною серця, сказав Борис саркастичною усмішкою. «Нам потрібен рум», сердито крикнув він, «у них втричі більше людей, ніж у нас. У них є метали, які нам потрібні для нашої армії. Нам потрібні ці речі, якщо тугари пройдуть або Кесуса збереже нас, одна з південних орд піде в нашому напрямку. Як довго ви будете виставляти нам цих фальшових демонів?» Засміявся Михайло. Через десять років ця кліка нашого президента все ще буде лякати нас увісні розмовами про тугарів. Вони зникли, а південні орди мають свої заповідники. «Панова, якщо я можу перервати», – сказав Ганс, його голос був холодним від сарказму. «Коли ми закінчимо?» – відповів Михайло. «У мене інші справи. І я мушу припустити, що принаймні деякі члени цього поважного органу можуть це зрозуміти. «Ви звільнені, якщо ваша справа настільки нагальна», – сказав Михайло, махнувши рукою на Ганса, ніби він був надокучливою мухою. Настобурчившись, Ганс встав і вийшов з кімнати. Одональ стояв біля дверного прорізу. Його руда борода відповідала гніву на його обличчі. «Калхоче тебе зараз!» Прошепотів Одональд, схопивши Ганса за руку. Два офіцери пішли коридором. Їхні обличчя були настільки похмурі, що всі відступали при їхньому проході. Коридор відлунював тривожними коментарями, коли вони проходили. Діставши з дверей до палати Кала, вони зайшли. Одональд зачинив двері за собою. Щойно надійшла телеграма, сказав Одональд. «Кал хоче, щоб ти її побачив». Не потурбувавшись постукати, о відчинив двері. Я привів його для вас, оголосив о втомлено кал підвів очі від столу. Кетлін стояла в кубку кімнати. Її риси були різкими. Кетлін, дорога, нервово сказав о ти не повинна бути на ногах ось так. Щоб сказав полковник зараз. Замовекани, ти дурний ірландець. Я цілком здатна пересуватися. Дурний ірландець, це вона каже. Одональ засміявся, переходячи на англійську. І сама вона орелі перш ніж взяла ім'я кін. Чи можете ви обоє? Будь ласка, замовиканути, сказав кал, підводячись на ноги. Одональ підморвнув, коли Кетлін сердито похитала головою. Тепер. Якщо ми владнали цю невелику суперечку, сказав Кал, можливо, я можу отримати думку Ганса про це повідомлення. Кал передав клаптик паперу Гансу, який швидко просканував документ. Це підрока, сказав Ганс. Чому? Я вважаю неможливим повірити, що Ендрю справді потрапив у паску, як говориться, що його вбили, а армію розгромили. Телеграфіст сказав, що в ньому було належне кодове слово на відкриття та закриття повідомлення. Хто б це не надіслав, міг підключитися до лінії і дізнатися це досить легко. «Я знаю Ендрю. Він може бути справжнім вбивцею-демоном у битві, але у нього холодна голова». Поки він говорив, каль міг відчути нотку гордості в голосі Ганса. «Полковник спійманий у паску і переможений», Холодно огризнувся Одонад. Секрета брехня, так і є. Вибачте, пані, швидко додав він. Мої почуття також, відповіла Кетлін, але страх у її голосі був очевидним. Сором'язливо він подивився на неї. Якби я знав про це повідомлення, Кетлін, я б ніколи не жартував з тобою. Будь ласка, пробач мені. Вона підійшла до Пета і поклала руку на його руку. Калуважно спостерігав за нею. Він привів її сюди, щоб повідомити новину, молячись, щоб Ганс підтвердив це як брехню. Її риси були бліді, майже напівпрозорі. «Кетлін, дорога!» – прошепотив Одональ. «Будь ласка, сядь!» Втомлено вона кивнула, коли він допоміг їй підійти до стільця. А потім з нехарактерним жестом злегка поцілував її в лоб і взяв її руку. Він жорсткіший за нас усіх, сказав Одональ, намагаючись вимусити посмішку. Я говорив з телеграфістом. Тихо сказав кал. Він каже, що оператор не мав почерку нікого на лінії, щоб це не було. Сигнал, який надсилає кожен чоловік, трохи відрізняється. Хороший оператор може це розпізнати заявив О' Дональд. «Тоді навіщо його надсилати?» – запитав Кау. «Якщо ми могли його розшифрувати?» «Ну, пане, можливо, вони думали, що ми повіримо в це?» «Сумнівно», – відповів О' Дональд. «Той Кромвель не такий вже й дурень». «Однак дурний в одній сфері», – сказав Ганс. «Це доводить, що у них є міст і принаймні відрізали армію від нас». «Блискучий хід», – сказав Кал, підходячи, щоб подивитися на карту, що висить на стіні. Вони відрізали армію за 200 муль у тилу. Він простежив пальцем уздовж карти до руму. «Якби я був Ендрю», – сказав Ганс, підходячи до Кала, – «є лише одна річ, яку я б зробив зараз. Він повинен просунутися в рум і принаймні закріпити цю базу. Це відалить його від нас». Тихо сказав Кал, дивлячись на Ганса. Кал дозволив своєму пальцю простежити вниз по узбережю внутрішнього моря від руму назад до Суздаля. Він зупинився і подивився назад на Ганса. Ми майже беззахисні тут, прошепотів Кал. Чорт забирай, ось воно! Огризнувся Ганс. Він міг би перекинути все назад сюди. Я турбувався про це але завжди припускав, що ми залишимо залізничну лінію відкритою і перемістимо наші сели, якщо Кромвель спробує це. Я ніколи не очікував, що він насправді зайде за нас ось так і виведе з ладу міст. Ми з Ендрю очікували, що він спробує заблокувати нас, коли ми йдемо вгору, ніколи не повертаючись назад. Як довго, якщо вони спробують рухатися сюди? Запитала Кетлін. Навіть з вітром проти них. Чотири дні. Можливо, п'ять для пароплавів. П'яти десятифунтові гармати. похмуро сказав Одонад. Вони пробили б джіру в стіні Гавані за півдня з ними. Це буде різанина. Справді, вони можуть лежати за сто ярдів і рознести нас на шматки. Якщо наша армія відрізана, вони можуть привезти всі свої сили суди і висадитися практично без опору. Кал повернувся до свого столу і сів. «Як довго знадобиться Ендрю, щоб повернутися?» «Бог знає, скільки мильколії буде розірвано», – похмуро сказав Ганс. «Вони зроблять з них шпильки Шермана». «Що?» «Спалять пали, сказав Одональд. «Чудове видовище, поки це колії іншої сторони». «Вони покладуть рейки зверху на вогонь» а потім зігнуть їх навколо телеграфних стовпів. Вони будуть непридатні. Міс також зник. Як тільки він повернеться до Кеннебека, йому доведеться пройти 200 миль, щоб дістатися до нашого внутрішнього кордону. Якщо попереду них є якась затримуюча села, вставив Ганс, це може зайняти два тижні, можливо, навіть три. І пам'ятай, ми не знаємо, скільки часу знадобиться перш ніж він навіть відвоює рум. Постачання буде кошмаром. У них лише 25 днів пайків з собою. Як є, і якщо рум впав, там не буде нічого, що вони можуть використати. Чи можемо ми відправити частину людей вгору по лінії, щоб зустріти його? Ми не можемо, відповів Ганс. Не забувай про південний кордон. Якби я був ними, Меркі, я б вдарив зараз. Дякувати Богу, ми нічого не чули з їхнього боку ще. Як є, у нас там повна бригада і лише одна бригада в місті. Що зробить Ендрю? Стомлено запитав Кал. Я не знаю, зневірено сказав Ганс. Він повинен щось придумати і дуже швидко. Отже, ми самі тут. Ось так, пане президенте, сказав Ганс, дивлячись прямо в очі Калу. Кал відкинувся і заплющив очі. Раніше все це здавалося великою захоплюючою пригодою. До того, як вони взагалі прийшли, він був лише поганим декламатором віршів для боярина і вора. Ховаючись за маскою дурості, живучи об'їдками зі столу боярів, сподіваючись випросити звільнення для своєї родини та друзів, коли прийдуть тугари. Президент звучало так грандіозно, бути як легендарний святий Лінколен. Зрештою, війна скінчилася. Він ніколи не мріяв, що цей тягар буде покладений на нього таким чином. Пане президенте, його щойно назвали, і він міг бачити холодний суд в очах Ганса, дивлячись, щоб побачити, чи зможе він коли-небудь відповідати зараз. Він розплющив очі, дивлячись на Кетлін, сподіваючись, що вона принаймні запропонує підтримку. Але він не бачив її там. Це вона хотіла сили від нього, якогось запевнення, що її чоловік у безпеці, і що він матиме місце, куди повернутися. Якби я тільки міг втекти від усього цього і сховатися. Забрати свою родину в ліс, знайти безпечний притулок для Людмили, для Тані та трьох немовлят. Проте вона не піде». Він відправив її чоловіка до руму. Чи він вже мертвий? Чи зробив він свою єдину дитину вдовою, перш ніж вона навіть справді стала жінкою сама? Всі вони чекали. Без слова він встав з-за столу і підійшов до дверей. Він вийшов на балкон, що виходить на площу. Повітря було прохолодним, палюча спека попереднього тижня була змита вчорашнім штормом. Але місто було пригнічене, похмуре, люди на площі стояли невеликими кубками, розмовляючи з опущеними головами, дивлячись у бік урядового залу. Побачивши його на балконі, кілька людей почали наближатися. Вони очікували, що він скаже щось. Раніше це було завжди так легко, він обмінювався безтурботними жартами, а потім повертався до свого столу. Але, побачивши, як вони наближаються, його наповнив жах. Вони хотіли знати, вони шукали у нього відповіді. Не знайшовши самотності, він відступив до свого кабінету і зіткнувся зі своїми трьома друзами. Він мусив щось робити. Це, мабуть, було так легко для Лінкольна, адже він був святим, подумав він. Я лише селянин, що грає в боярина. Але ти перехитрив їх усіх. Розмірковував він. «Думай, як селянин, як миша, що танцює з лисицею. Я оголошую повну мобілізацію ополчення, яка має відбутися негайно», – тихо сказав Кал. Ганс посміхнувся і кивнув головою. Він відчув себе заспокоєним поглядом Ганса. Це був такий очевидний крок. Чому він просто не попросив про це? Чи це тому, що я повинен сказати це все першим? «Скільки у нас мушкетів?» «Є приблизно чотири тисячі старих гладкоствольних, які чекають на переробку на нарізні на заводі. Роздайте їх ополченню, але лише чоловікам із Даля та Новгорода». Посмішки Ганса перетворилася на усмішку. «Довіряй лише старій гвардії, – кажу я, – вставив О'Дональд. А як щодо сенату?» Різко сказала Кетлін. «На мою думку, – Михайло спільно з Кромвелем. Кал кивнув на знак згоди. «Я побоююся розпускати Сенат і оголошувати воєнний стан», – повільно сказав Кал, ніби хапаючись за кожне слово. «Підозрюю, що це було погано. Твій Ендрю постійно говорить про прецеденти, які я встановлюю. Якщо я це зроблю, то через руки інші президенти робитимуть це легковажно», доки врешті-решт не залишиться одного боярина і нічого іншого. Ганс застогнав і стукнув кулаком по столу. «Ти зрештою заплатиш за це», – різко сказав він. «Чи зробив це твій Лінколен? «Він не боровся з Меркі. відповіла Кетлін. «Вони були повстанцями, але принаймні вони були чесними людьми, проти яких ми боролися. Це інше». «Я не можу зробити це по-іншому», – твердо заявив Кал, а потім посмішки прорізала його обличчя. «Але я також знаю, хто лисиця. Я не такий вже й дурень. Прошепотів він, ні ідеаліст. Ми попіклуємося про Михайла і йому подібних, коли прийде час. Чи можемо ми утримати місто?» – запитав Кал. Його тон давав зрозуміти, що тема закрита. «Я сумніваюся в цьому». Сказав О'Дональд, якби Ендрю та вся армія були тут, їм було б неможливо висадитися. Огункіт, безумовно, завдав би певної шкоди, але пару полків хороших стрільців, озброєних Спрінгфілдами, могли б грати з ними пекельно щоразу, коли вони відкривали гарматний порт у річчі. Однак без 35-го полку ці великі гармати, безумовно, послаблять нас. Це єдине, про що ми ніколи не мріяли, броненосець, що піднімається по Дніпру, щоб обстріляти нас. Що важливіше. Холодним голосом сказав Ганс. Я не розумію. Відповів Кау. Місто чи те, що воно виробляє? Продовжив Ганс. Фабрики, їй Богу. Вигукнув водонад. Ми втрачаємо фабрики, і ми голі. Вони захоплюють греблю підриваючи її, і знову зникають фабрики та північна половина міста. «Ми повинні утримати обидва», – тихо сказав Кау. «Але, пане, я не думаю, що ми можемо. Принаймні, фабрики досить далеко від річки. Він не зможе вдарити по них з корабля». «Ми утримаємо обидва», – відповів Кау. «Я повинен думати про політику тут, друзі мої». «Залиште місто, і торговці повернуться. Вони незадоволені, як є це так просто. І ми молимося, щоб Ендрю якось знайшов вихід з цієї ситуації для нас. І молимося також, щоб мерки не рушили», – тихо сказала Кетлін. «Каленечка!» Двері відчинилися, і Кал сердито підвів очі. «Чорт забирай, Борисе чи кожен вважає, що він просто може зайти сюди. Твій писар намагався мене зупинити, але це не може чекати. Продовжуй тоді. Михайло щойно оголосив у залі Сенату, що Ендрю вбили, а армію розгромили. Отже, він вже розпочав свою гру, тихо сказав Кал. Було щось у хорошому вогні, що завжди тішило його. Посміхаючись, Джим Гінсен спостерігав, як останній козловий міст, все ще облизуваний полум'ям, прокинувся впавши у річку, піднімаючи душ пари. Напротязі більше милів обидва боки від мосту тріщали та горіли лінії вогню. куперею були покладені зверху на палаючі шпали, провисаючи під спекою. Він завжди шкодував, що його призвали до армії потомака. Чорт, це були хлопці Шермана, які розважалися грабунком, спаленням, і він сухо облизав губи жінками також. Це була його перша команда, і йому це також сподобалося. Висаджений кораблями Джеймі, які негайно вирушили назад у море, він чекав зі своєю тисячею людей у схованці два дні, спостерігаючи за поривами диму, що перетинали далекий горизонт. Нарешті минули години без жодного знаку активності, і він знав, що час настав. темрява мала бути їхнім прикриттям. Шторм лише допоміг, коли вони сіли на корабель і пробиралися вгору по течії. Вбивство було досить легким. Вони очікували лише сотню, і той факт, що там був повний полк, був сюрпризом. Але вони були ще більше здивовані, ніж він раптовим нападом. Картасці все ще не дуже вправно володіли мушкетом, але коли справа доходила до багнета на його кінці, вони знали, як ним користуватися. Головорізи Джеймі були іншою справою. Не один із тих клятих русів кинув свою зброю і був пришпилений до землі, кричучи його хлопцями. Він навіть згадав Стовера і посміхнувся, згадавши і відчувши насолоду від того, що побачив його знову. Цей чоловік одного разу обдурив його в карти, а такого не роблять. Було майже смішно, як Стовер благав, коли люди Джеймі тримали його, поки він повільно перерізав горло нікчемному Шахраєві. Тепер завдання полягало в тому, щоб не бути розчавленим у цій маленькій грі. Можливо, у них завжди був запасний потяг у Суздалі. Швидше за все, вони точно пустять один з Рума. Тож просто продовжуємо розбирати стару колію і пильнемо, щоб не прогавити веселощі. Зрештою, я, командир, Подумав він із сардонічним сміхом. «Мені доведеться залишитися тут, у самісінькому центрі, а інші – це ті, кого застрелять. Незалежний вогонь за бажанням». Задихаючись від порохового диму, Вінсент пригнувся, дивлячись крізь уламки та метушню на ворожу навалу, що сунула на них. Оглушливий гуркіт пронісся крізь будівлю – а потім на внутрішній дворик перед ним обрушився потік уламків. Ісусе Христе. Він пірнув на землю, ховаючись за розбитою колоною. Весь фідний кінець палацу був рознесений вогнем з близької відстані, жаюча діра, ось усе, що залишилося від секції, що виходила на форум. Мушкетні кулі пролетіли повз, а за ними залп картечі. Відступаємо на інший бік подвір'я. Крикнув Вінсент, підводячись і вказуючи своїм мечем на бруствери, що вишикувалися на західній стороні. Пробираючи скрізь уламки палацу Маркуса, лінія суздальських військ відступила. Їхній відступ супроводжувався тріумфальними криками картаської піхоти, яка штурмувала сходи і дісталася розбитих уламків зовнішньої стіни. Біжучи низько. Вінсен перестрибнув через бруствери, а потім обережно визернув із закупи розбитих каменів. Тепер ворог тримав зовнішню стіну менш, ніж за 60 футів. Гармата поруч із ним вистрілила з оглушливим гуркотом, картечний постріл зник у диму, залізні ядра з вереском пронеслися, зрекошрятивши від щебеню. У цій метушній неможливо було нічого розглядіти. Вибув заповне подвір'я і секція стіни над ним вибухнула дощем пилу та кам'яних осколків. Цей виродок стріляє просто поверх своїх людей. Крикнув Дмитро, підповзаючи до Вінсента. Ще один постріл пролунав зі свистом, врізавшись у балкон над головою, посилаючи дощу ламків. «Хлопці нагорі!» – крикнув Вінсент. Забарикадувалися. «Я піднімуся, щоб подивитися!» Пригнувшись. Вінсент побіг уздовж подвір'я. Ворог вів інтенсивний вогонь, стріляючи на осліп у дим. Кулі вдарялися в мармурову стіну позаду нього, цікаючи кам'яні фрагменти, свинцеві ядра рикошетили. Повернувши у дверний проріз до громадської приймання Маркуса, Вінсент обійшов портал і, важко дихаючи, підвівся. Кімната була в безладі. Стіна над головою була пробита раніше того ж дня – Снаряд вибухнув усередині, обсипавши кімнату уламками та вбивши кількох чоловіків, які все ще лежали там, де їх було скошено. Пробігши через приймальню, Вінсент вискочив через чорний хід у рабські приміщення, де дальня стіна виходила на вулицю. Біля кожного вікна стояв снайпер, піднявши рушницю, вишукуючи ціль. Є тут тиск. Вони знову штурмували двері. Сказав сержант із закривавленим обличчям, вказуючи на побитий портал, розірваний пострілами. Тіла захарашували вхід. Ми дали їм холодної сталі. Усміхаючись, сержант підняв закривавлений багнет. Хороша робота, солдати, прогачав Вінсент, плеснувши його по плечу. Ідучи коридором, він кинув швидке слово кожному чоловікові, який вдячно дивився на нього. Він на секунду зупинився біля входу до підвалу. Його шлунок стиснувся. Він ледве міг зіткнутися зі шпиталем, але уникнути цього було неможливо. Зібравшись, він кинувся вниз сходами. Сморід був нестерпний. Кімната була какофонією риден і криків вічаю. У дальньому кубку хірур займався своїм кривавим ремеслом, Пилка в руці, хлопець на столі милостиво був непритомний від останньої дози хлороформу. Олівія стояла поруч із хірургом, тримаючи тацю з інструментами. Вона подивилася на нього, її обличчя було блідим, і втомлена посмішки осаяла його, коли вона побачила, що він досі неушкоджений. Вони захопили зовнішню стіну палацу, крикнув Вінсент, його голос був хрипким і ламався. Крики стихли. Будь-який чоловік, який може ходити, ти потрібен мені на горі. І якщо ти не можеш стріляти, то можеш принаймні заряджати мускити. Ти мені потрібен. Ходімо, хлопці, застогнав сивобородий рядовий, притискаючи пов'язку до боку, підводячись на ноги. Шкути льгаючи, рядовий попрямував до дверей. Один за одним чоловіки потягнулися до дверей. Деякі з них повзли. Вінсент подивився на хірурга, який дивився на нього, наче він був творцем цих мук. «Я, творець цього», – подумав Вінсент. «Я міг би прийняти пропозицію Кромвеля про вільний прохід». Він зловив себе на думці, що наполовину бажає, щоб стріла, від якої він врятував Маркуса, знайшла свою ціль. Без Маркуса не було б жодної причини залишатися і дивитися, як решта його загону розривається на шматки. Вінсент кивнув фірургу і кинувся назад сходами. Повернувши за ріг сходів, він продовжив підійматися на другий поверх і зайшов у приватні покої Маркуса. На мить він зупинився. Покої були спартанськими у своїй простоті, подумав він. Ця думка здалася йому цікавою. У цьому світі, безсумнівно, були спартанці десь або інде, тут було майже все інше. Слуга з мушкетом, перекинутим через плече, промчав повз нього тягнучий ящик з боєприпасами. Маркус. «Онде, у північному крилі, вельми шановні пане», – задихаючись, сказав слуга. «Продовжуй добре працювати, солдати», – крикнув Вінсент. Чоловік озирнувся на нього і усміхнувся. «Я вільна людина, звичайно. Я буду битися», – сказав він, зникаючи в південному крилі. Пробігши через кімнату, Вінсенту війшов у розтрощені залишки бібліотеки. Більшість дальньої стіни було висаджено, вона була відкрита до відкритого подвір'я. Стелажі зі сувоами були розбиті та палили. Густий, їдкий дим вирвався через діри, що заяли у стелі. Крізь невеликий дощ і клубу диму, він міг бачити сенат на дальньому бочі площі за кілька сотень ярдів. Зі сходів сенату вирвався спалах диму. До біса геройство, подумав він, пірнаючи на підлогу, закриваючи голову. Частина стіни бібліотеки вибухнула, випустивши смертоносний потік кам'яних осколків. Високий крик пролунав по кімнаті коли солдат, хитаючись, підвівся, тримаючи руки над животом, кров лилася крізь його пальці. Вінсент проігнорував його і поповз до лінії солдатів, які обслуговували стіну, стріляючи вниз у двір. Тиск наростав. Він відчував це, навіть коли його власні сили слабшили. Зцепивши зуби, він стрибнув через діру в стіні і виліз на балкон. Ервеяна лінія стрільців вишикувалася на Ганку, ховаючись за розколотими фрагментами меблів, бочками, витягнутими з підвалу, купами мармуру і дірваними від розтрощеної, тліючої будівлі. Повзучи уздовж Ганку, він просмогнув у північне крило, яке було заповнене густим, сліпучим димом. Частина стіни навпроти нього впала, полум'я жадібно облизувало її. Вони нагромадили вози і соломою вздовж стіни, крикнув ротний командир. «Ми нічого не бачимо!» «Маркус!» «Наступна кімната!» Вінсен пробіг через дверний проріз. «Маркус!» суди. Повзучи низько, щоб бачити крізь дим, Вінсен дістався розбитої стіни, де Маркус пригнувся, заряджаючи мушкет для Суздальського рядового поруч із ним. «Ми створюємо непогану команду», – сказав Маркус, дивлячись на солдата. Радовий озернувся на Вінсента і кивнув. «Не знаю, що біса, він каже, – «сер, але він може заряджати їх так само швидко, як я можу стріляти». Радовий повернувся, шукаючи ціль. «Як наші справи?» – запитав Маркус. «Не дуже». Вони захопили зовнішню стіну внизу та кімнати, що виходять на неї. «Ну, ти ніколи не очікував тримати їх вічно. Якщо вони кинуться на це подвір'я, ми їх виріжемо. Але ті кляті гармати розбивають нас на шматки. Вогонь зараз б'є по східній стороні палацу. До речі, можеш попрощатися зі своєю бібліотекою». «Хай їм грець!» – зітхнув Маркус. Я сумуватиму за своїм ксенофонтом. Це була моя єдина копія. У тебе були праці ксенофонта. Привезений зі Старого світу, оригінальна копія, запечатана в бронзовій скринці. Безцінна сімейна реліквія. Що ж, це ціна війни, мабуть, сумно сказав Маркус. Буд воно все прокляте, вигукнув Вінсент. Відчуваючи майже такий самий гнів через безцінний твір, як і через усі втрати гіркої боротьби, яка тривала вже понад півтора дня. Він був вражений тим, скільки може витримати палац. Це була фортеця сама по собі. Без неї його пошарпаний загін був би розбитий давно. От і вся подяка рабам, саркастично сказав Маркус. Я не бачив жодного. Ну... Ти, звичайно, не дав їм часу щось зробити з цим, сказав Вінсент. Картасці вже були в місті. Юлій та інші вибралися. Вночі він вислизнув через задній вхід під покровом диму. Він обіцяв подивитися, що він може зробити. Багато з них, однак, викликалися залишитися, і я дав їм роботу. Дивно, стримано сказав Маркус. Вірність раба. «Дивна річ. Вільні чоловіки та жінки», – різко відповів Вінсент. Маркус подивився на нього і усміхнувся. «Ну, схоже, твоє бажання звільнити всіх сьогодні тебе вб'є». Відчайдушний крик піднявся з площі. Снайпер поруч із Маркусом підвівся, цілячись. Коли він натиснув на спусковий гачок, чоловік перекинувся назад, потік карти чи розсік повітря. З жахом Вінсент подивився на те, що залишилося від голови чоловіка, навіть коли його тіло билося і смикалося на підлозі, ніби не бажаючи визнавати, що воно вже мертве. «Хай їм усім грець!» – прогарчав Маркус. Перезарядивши мушкет, він визирнув з-за стіни. Вінсент метнувся до вмираючого лядового, вихопив мушкет з його руки і підвівся, щоб приєднатися до Маркуса. Площа внизу була заповнена хвилею, що емчала вперед, минаючи вхід у двір і натомість баючи по північній і південній секціях. Представлялися драбини, люди лізли вгору. Вінсент нахилився, спрямовуючи свій мушкет прямо в обличчя наступаючого картасця, який дивився на нього звичайдушними, сповненими жаху очима. Вінсент натиснув на спусковий гачок. Чоловік перекинувся. Забравши з собою драбину, Маркус вистрілив на секунду пізніше, збивши чоловіка, який з піднятим мушкетом готувався вистрілити у відповідь. Решта суздальців у кімнаті вилила град вогню, але картасці продовжували наступати, відштовхуючи драбини, підіймаючись, поки захисники зупинялися, щоб перезарядити. Перший чоловік досаг вершини, стрибаючи в пролом у стіні. Один зі слуг Маркуса пішов низко з імпровізованою пікою, вдаряючи чоловіка в живіт, відштовхуючи його назад через стіну. «Вони на даху!» Вінсен повернувся і подивився на діру в стелі. Карта все стояв над ним, мушкет був спрямований прямо в його груди. Він відчув, що момент тривав вічність, розплата за всі його гріхи нарешті здійснилася. Курок мушкета вдарив випустивши Сніп іскор. Нічого не сталося. Тремтячи, він просто стояв, дивлячись на чоловіка над собою, що був не далі, ніж за двадцять футів. На його цілковите здивування Карта опустив свою зброю, дивлячись на відкриту порохову поличу, тепер відкриту туману та емряці. На його обличчі спалахнула цікава позмішки і, піднявши руку, він махнув, ніби пропонуючи вибачення за те, що щойно намагався вбити Вінсента, а потім пригнувся з поля зору. Навколо нього чоловіки відтягувалися, бігли до дверного отвору в сусідню кімнату. Маркус, не звертаючи уваги на загрозу зверху та позаду, вже перезарядив, і коли наступний чоловік з'явився в пролемі стіни, він вистрілив у нього впритул, Волоса на голові чоловіка вибухнуло полум'ям від гарячого розряду зброї. «Назад!» – закричав Вінсент, хапаючи Маркуса за плечі. Маркус повернувся, дивлячись на нього, ніби його потривожили від приємної розваги. «Над нами!» – закричав Вінсент, озираючись, щоб побачити іншого картасця, що підіймав свій мушкет. Відкинувши мушкет... Вінсент витягнув свій револьвер і безладно вистрілив, змусивши чоловіка пригнутися. Ходімо. Разом вони побігли до дверного отвору, де чоловіки вже переформовували наступну лінію оборони. Зайшовши в метивий захист, Вінсент підійшов до протилежної стіни, що виходила на двір. Боже мій, вони на подвір'ї. Внизу була сцена шаленої плутанини. Лед видимо в темному клубах диму та шиплячої пари, оскільки невеликий дощ продовжував падати. Чоловіки билися в рукопашну в уламках, рубаючи один одного опущеними багнетами, кидаючи своїх ворогів на землю, хапаючи фрагменти полірованого мармуру, розбиваючи їх об своїх кричущих супротивників. Ножі мерехтіли у світінні вогню, врізаючись у людську плоть. На мить він побачив Дмитра. Полковий прапор біля його боку, який тримав зламаний приклад мушкета, використовуючи його як палицю, відчайдушно розмахуючи, стримуючи двох картасців, які продовжували йти низько з вирівняними багнетами, шукаючи прогалину. Дивлячи сунис, він відчував ніби дивиться прямо в нижні глибини пекла. Куля вдарила в стіну поруч із ним, обсипаючи його обличчя осколками і все стало червоним. Задихаючись, він похитнувся назад, наляканий відкрити очі. Руки схопили його, відводячи їх. Неясно він міг бачити, як Маркус дивиться на нього. «Ти мене бачиш, сину?» Незважаючи на свій біль, він вперше відчув тепло в холодному стоїчному консулі, якого він так наполегливо намагався досягти. Чоловік дивився на нього, наляканий. Вінсент намацав у кишені свою спітнілу хуску. Коли він витирав кров з очей, він відчував, ніби його обличчя опечене вогнем. Відібравши хуску, Маркус узяв її і ніжно витер його обличчя, хитаючи головою. «Ти буде схожий на демона підземного світу після цього», – сказав Маркус. «Ти налякаєш своїх дітей до смерті, коли повернешся додому». Додому... Вінсен почав сміятися, озираючись на божевілля на подвір'ї внизу, коли картасці неухильно пробивалися в палац. Позаду сцен – вука та мука. Якщо хулагар дізнається про це. Заткнися про хулагара, засміявся вука. Я просто хочу подивитися, яка це розвага. Мені ніколи не було приємно бачити, як худоба вбиває худобу. Та мука, щитоносець вуки – Нервово озирнувся. Ці нові димові вбивці худоби викликали в нього занепокоєння. Худоба була без зубів, щоб пастися і відгодовуватися для забою. Йому не подобалася ця річ. Яку вони тепер могли робити? Хоча тугари були нечистими, вони все ще були від коня. Вічно кружляючих вершників валені, які принаймні вознеслися б до вічного неба як слуги Мерки. Худоба повернеться до пилу, з якого вона вийшла, або піде у потойбічний світ, як їжа для бенкетних столів. Було неправильно робити з них того, хто міг бити навіть одного з вушка хуж. Та Мука натягнув свій лук, наклавши стрілу, перекинувши свій сагайдак зі своєї позиції для верхової їзди на спині до знизу вздовж стегна. Ескорт навколо них, побачивши його дії, зробив те саме. Нам було суворо наказано не дозволяти худобі рума бачити нас. Ти тут, щоб спостерігати, як відбувається ця боротьба зброєю худоби, а не гратися в ній також? Мені набриду ховатися від паразитів, Гавека вука, я зан спадкоємецька аркарта. Це хулагар повинен приймати від мене накази. Він навіть не з золотої крові проливається кров, і я хочу змочити своє лизо. Ескорт засміявся зі слів Вуки, і Тамука розратувався, Стримуючи прокляття, Тамука став на лівому боці Вуки, пильно спостерігаючи, як вони бряскали через ворота міста. Різкий безперервний грім котився містом. Смуги полум'я здіймалися з центру міста, позначаючи місце, де штурмували палац. «Ну що, ходімо, друзі мої!» – сказав Вука, вказуючи на центр міста. Тамука просунув свого коня перед Вукою і повернувся. "Мій пане, я не можу цього дозволити." "Здорови", сказав Вука. Його голос був олійним і темним. "Чи ти боягуз?" Настала напружена тиша. Тамуку звинуватили, по праву він міг витягнути меч. Усі знали, що він міг би перемогти Вуку, але всі також знали, що він не міг бо він був присягнутий захищати Вуку ціною власного життя. «Мій пане, я збираюся дати вам вибір», – тихо сказав тамука. «Якщо ви поїдете туди, і Янкі побачить вас, я повинен буду зустрітися з Хулагаром, щитоносцем вашого батька». Він, безсумнівно, відрубає мені голову за те, що я дозволив цьому статися, і я скорюся. «Якщо ви мусите поїхати, то спочатку вдарте мене». Вука озирнувся на своїх послідовників, які пильно дивилися на нього. Тамука бачив, що більше з одного було б байдуже, якби він помер. Кілька дивилися прямо на Тамуку, і він бачив згоду в їхніх очах, особливо у Кена, наймолодшого брата Вуки. Вука також це бачив і тихо вилаявся. Якщо ти мусиш щось побачити, розміркував Тамука. Знаючи, що Вука справді вдарить його, якщо він не відступить, то йде вниз до пристані. Принаймні, там була запекла сутичка. Безмовно Вука кивнув і відвернув свого коня. «Мій пане, що таке?» «Моя честь вимагає, щоб ти викликав свої слова», – сказав та Мука, натягуючи вимушену усмішку. «Ти був гарячий до крові. Ти відчуваєш запах битви». Можна збудитися. Але я мушу мати свою честь, якщо я маю їхати поруч із тобою. Ти з честю, сказав Вука, трохи занадто швидко. Напруга групи спала. Я думаю, ця дорога приведе до доків, оголосив Тамука, вказуючи на бічну алею. Приспоривши свого коня, Вука рушив уперед. Ти іноді випробовуєш мене, міщі носець. Огризнувся Вука, переходячи на галуб. Як і має щитоносець, сказав та Мука собі підніс. Особливо для такого імпульсивного, як ти, безпечно подумав він. Це було завдання, традиційне для його родини, яка була навчена не стільки зброї, скільки мудрості та мисленню кату, шляху знання. Це вони їздили біля лідерів кланів, командирів уменів та членів золотої крові. Часто вони блукали стежками нічного мислення, залишаючи тіло, щоб здобути знання. Деякі майстри старого поряку, стверджували, що вони могли часом навіть навчитися розшифровувати таємничі письмена стародавнів, богів-мандрівників, батьків усіх, хто їздив безмежним степом. Золота кров правила, але це був клам білих, носіївка кату хто думав. Зв'язок був набагато більшим, ніж зв'язок воїна, який захищає свого володаря. Це також мав бути голос мудрості, щоб зупинити їх від божевілля крові, яке давала влада. Хулагар не вбив би його, подумав він з посмішкою. Це була лише порожня загроза. Насправді, Хулагар нічого не міг зробити в очі, окрім як залякати його своєю присутністю. Але це спрацювало... І він посміхнувся. Вука міг би зрештою встати каркартом, їдним цього імені, але він молився своєму ка, щоб цей день настав нескоро. Навіть розмірковуючи, він обережно спостерігав за вулицями. Ніколи раніше він не виїжджав у місто худоби і не бачив жаху та покори. Коли вони наближалися, худоба розбігалася. Але після їхнього проходу вулиця заповнювалася позаду них і цей вигляд викликав у нього занепокоєння. У їхній варварській мові він знову і знову чув слово «тугар», і в їхніх голосах був зловісний тон, який був морозильним. Вука промчав галопом уперед, погрожуючи своїм мечем, розчищаючи шлях. Жінка, одягнена лише в брудне лахміття, відмовилася поступитися, піднявши стиснутий кулак. Ударом на відліг Вука розрубав її навпіл і, сміючись, поїхав далі. Інші, ніби побачивши в цьому дозвіл убивати худобу, після довгих місяців стриманості під страхом смерті серед картасців, тепер кинулися, сміючись над розвагою. Та Мука знав величезність цієї помилки, але нічого не залишалося, окрім як їхати за Вукою. Виїхавши з кінця провулька, вони повернули на широкий бульвар, що виходив до річки. Десятки картаских і румських кораблів вишикувалися вздовж набережної, а бригади робітників утворювали безперервний потік, витягуючи кошики із зерном зі складів. Коло картаських пікінерів вишикувалося вздовж бульвару, тривожно спостерігаючи за румськими рабами. Повітря розірвав різкий вибух, і, подивившись на пагорб, тому побачив стоп задимленого вогню, що здіймався прямо вгору з боку форуму. «А, Гамількар!» – вигукнув Вука, ніби звертаючись до домашнього улюбленця, якого він майже любив. Картаський генерал здивовано подивився на наближення Вуки. «Що, біса, ти тут робиш?» – різко запитав Гамількар. «Худоба, дивись, як ти до мене звертаєшся?» – проревів Вука. Гірка посмішки перетнула обличчя гамількара і її опустив голову. Тамука бачив ненависть в очах чоловіка, але нічого не сказав. Вони потребували цього чоловіка, і, хоча обіцянки худобі, зрештою, були безглуздими, наразі це все ще була обіцянка. Як ідуть бої, швидко запитав тамука, перш ніж вука міг зробити проблему з обміну. Гамількар навмисно відвернувся від вуки. Палац падає, але ціна набагато вища, ніж я хотів. Зрештою, я не бачу в цьому сенсу. Якби ми могли взяти місто без бою, можливо, тоді янки були б спіймані. Дика мрія Кромвеля, не більше, відповів Гамількар. Можливо, однак це все ще спрацює. Гамількар підійшов ближче до Тамуки, знижуючи голос. Ці люди не знали, що ти тут. Це може викликати проблеми. Та мука відчув, що йому справді сподобався цей улюбленець, який говорив так сміливо і кивнув у відповідь. Звук, схожий на далеку хвилю на внутрішньому морі, почав підійматися, за секунди зрівнявшись із громом битви, що точилася на пагорбі. Він обернувся в сідлі і подивився назад у напрямку, звідки вони щойно прийшли, і відчув холодний жах. Сповнений люті. Юлій емчав вулицею, перестрибуючи через тіла вбитих. Це був шалений день і ніч. Мало хто чув слова Маркуса, коли він блюкав містом, намагаючись підняти підтримку, ухиляючись від патрулів карта та випадкового легіонера, який не розбігся і тепер стояв із вмираючим лукулом. Коли він говорив, він відчував, що його охопив шалений відчай. Ніхто не повірить йому, нікому не було діла, бо що таке один господар проти іншого? Вони все одно будуть працювати і голодувати. А потім він побачив їх, тугарів, які їхали через ворота, ніби збираючись подивитися на бій, сміятися і дивитися, як худоба ріже худобу. Отже, усі слова Янки були правдою, адже навіть він сумнівався в них. Тугари, яких вони вбивали і проганяли, тепер повернулися, йдучи через відкриті ворота безперешкодно. Коли він кричав попередження, вулиці, які були порожніми, заповнилися. «Я, Юлій, слуга Маркуса», – кричав він. «Мої слова правдиві. Боріться з ворогом, боріться з тугарами серед нас, і ми будемо вільні». І нарешті вони послухали, слідуючи за ним вулицею, виливаючи з валеї, перестрибуючи через мертвих і вмираючих, які були скошені звірами, підіймаючи бруківку, дрова, інструменти з майстерень, усе, щоб убити тугара. «У нас проблеми!» – крикнув Гамількар, вказуючи на натоп, який почав вихлюпуватися з вулич і алий. З напрямку, звідки вони щойно прийшли, піднявся темний гнівний крик. Натовп вилився за рів. Та Мука міг бачити, що більш ніж один із них був із легіону. Більшість із них було легко зібрати напередодні. Бойовий дух покинув їх через окупацію та чудово сплановану зраду правителів худоби цього міста. Якби той єдиний у опору не сформувався, подумав він, місто справді було б їхнім без особливого бою. Витягніть того клятого патронія знову суди крикнув Гамількар, а потім повернувся до Тамуки. Армія Янки як далеко. Щонайменше півдня. Якби тільки ми могли покінчити з цією обороною та закріпити це місто, ми могли б ще спробувати. Темний спів почав лунати через залиту дощем вулицю. Натовп уповільнювався, побачивши картаских пікінерів, що вишикувалися на площі. Тугар, тугар, тугар. Це ти розбурхавце, огризнувся гамількар, озираючись на вуку. Я відріжу тобі язика, якщо ти ще раз так заговориш, загарчав вука. Він має рацію, крикнув Тамука. Вони не мали поняття, що ми тут. Пам'ятайте, мій пане, вони вбивали тугарів і думали, що позбулися нас. Петроній вийшов зі складу і помітно зблід. Побачивши зростаючий натовп, але коли він обернувся і побачив вуку, який холодно дивився на нього, чоловік почав відступати. Гамількар підійшов до його боку, і тамука побачив мерехтіння лиза за спиною Петронія. Тремтячи, Петроній вийшов уперед і почав говорити. Натовп на мить затих, але лише на мить. «Бастард, ти продав нас тугарам!» Вигукнув високий чистий голос. Один камінь аркою пролетів у повітрі, а через мить за ним послідував потік уламків. «Нам краще забиратися звідси!» – крикнув Тамука. «Тугар! Тугар!» Спів був сповнений ненависті, свідчив про століття люті. Бруківка аркою пролетіла повітрям, приземлившись перед Тамукою так, що його кінь злякався. Пиливши будила, він розвернув коня. «Забирайтеся звідси!» крикнув Гамількар. Я спалюю склади і відступаю. І, повернувшись, зник у натовпі солдатів, стоячи на стреминах. Та мука озирнувся. Єдиний відкритий шлях був до лінії кораблів уздовж набережної. Але що там? Жоден з них не знав, як змусити таку річ рухатися. Картасці почали відриватися, біжучи на південь назад до форуму. Сюди! крикнув тамука, вказуючи в напрямку солдатів, що тікали. Вука, кричачи від жаги битви, вистрілив болт за болтом у худобу, сміючись, коли кожен постріл влучав у ціль. «Це не гра. Вони можуть нас вбити». Ніби підкреслюючи його слова, Кан, наймолодший син Каркарта, раптом розвернувся на своєму коні. Його шолом зник, кров стікала по його обличчю. Жахнувшись, та мука спостерігав, як переляканий кім побіг прямо у наступаючий натовп. З шаленством вовків худоба накинулася на наймолодшого брата вуки, вириваючи волосся з його тіла, штрикаючи його загостреними палицями, закидаючи камінням. Кан заверещав у переляканому вічаї. Натовп потягнув його вниз. Він відчайдушно боровся своїм лизом, притискаючи спиною до свого коня. Кан! Це був Вука, кричачи у муках за свого брата. Та Мука врізався перед Вукою, хапаючи повіддя його коня, розвертаючи його. "Тікай, мій пане!" Вука. Та Мука. Та Мука озирнувся. Худоба стрибнула на спину коня Кена, піднявши важкий камінь. Він опустив його, кричачи з маніакальною лютю, розколюючи голову свого ворога обрізкавши кров'ю тих, хто був навколо нього. Кан зник, худоба оточила його. Їхні руки шикувалися і падали ритмічно. Дерев'яні кілки та каміння ставали рожевими від пінистої крові. «Зараз, мій пане!» Закричав та мука, люто приспорюючи свого коня до галупу, кінь вуки слідував за ним. «Карта сеччий рум!» Йому вже було байдуже. Коли він мчав на південь, збиваючи худобу, Відчайдушно намагаючись втекти від наступаючого натопу, пам'ять про смерть кана запеклася в його душі. Рухайтеся, чорт забирай, рухайтеся! проревів Ендрю. Місто тепер було видно. Центр міста був у вогні. Дим і пара вихорилися в низку висячі хмари над головою. Перед ним картаска лінія перестрілки відступала на мулю або більше. Повернувшись, він озирнувся на рівнину. Його армія була розтягнута на милі вздовж апієвої дороги. У кращому випадку він міг кинути 4-5 тисяч чоловік у наступ. Але щось підказувало йому, що він повинен вдарити зараз. Витягнувши свій польовий бінокль, він подивився вниз до прибережної рівнини. По Чорніле місто Остія ледве було видно крізь туман. Білі цатки рухалися по розширюваних водах Тибру, і йому знадобилася мить, щоб зрозуміти, що флот уже виходить у море, лед помітний на горизонті. Він міг бачити темну присакувату форму, оточену дюжиною жукоподібних форм. То він справді це зробив, прошепотив Ендрю. Озираючись на дорогу між Остією та Румом, він побачив довгу мурашину колону, що рухалася на південь. Чорт забирай, вони тікають, прошепотів він. Мерехтіння світла в всередині міста. Обернувшись, він побачив, як з палаючих руїн палацу здіймається спалахуючий стовп диму. Минули довгі секунди, а потім тріпотливий гуркіт, як віддалений грім, прокотився рівниною. Роздвоєний, він подивився назад на гаван. Він все ще міг відрізати деяких з них. Але його погляд повернувся до палацу. «Ще трохи! Хлопці, ще трохи!» Крикнув Ендрю, вказуючи своїм мечем на місто. «А тепер рухайтеся!» Він підганяв своїх людей, коли вони почали спускатися широким відкритим схилом. «Швидкий марш! Швидкий марш!» Крикнув Ендрю. З кожним кроком його загін здавалося, танув, чоловіки спотикалися. Падали у високу мокру траву. Деякі підворилися на ноги і хиталися далі. Інші дивилися вгору у віча так близько до кінця, але не в змозі продовжувати. Якщо вони зіткнуться зі мною зараз, буде пекло, подумав він. Але тепер у цьому була темна вічайдушність. Кожна хвилина могла вирішити все. Загомонів брязкіт мушкетів. Маркурій схитнувся, затремтів. На мить його охопило занепокоєння за свого старого товариша, і, стримавши, він зістрибнув з коня. «Хто-небудь зніміть те сідло!» Крикнув він, і, приєднавшись до своїх людей, їм побіг далі. Полки змішилися. Ідентифікація тепер була лише однією з показників фізичної сили, щоб витримати кінець промислового маршу менш, ніж за 36 годин. Усе обладнання зникло, Окрім мушкетів, боєприпасів та флях. Усе інше було кинуто за милі до того, протягом довгої залитої дощем ночі. Діставшись з зовнішніх укріплень карта, Ендрю видається на насип, щоб краще роздивитися. Палац був зруйнованою оболонкою, з нього виривалося полум'я. Він, мабуть, зайняв там позицію, подумав він холодно. Чорт забирай того хлопця! Їм буде боротися до кінця ось так. Загін чоловіків із 35-го проніся повз, полковий прапор і старі національні кольори підняті високо. Ендрю зістрибнув з бруствера і приєднався до них. Його капелюха не було, волоси було просякнуте дощем і прилипло до чола, меч піднятий високо. Задихаючись, він продовжував темп боячись, що будь-якої секунди на розбитих парапитах з'явиться лінія картаских мушкетерів, щоб заблокувати його наступ. До пролому чоловіки починали переходити на бів, хитаючись з останніх сил. Деякі тепер емчали вперед, щоб якимось чином отримати честь бути першими. Це було дурне божевілля. Але Ендрю відчув, як воно охопило його. Кінець майже семи днів розриваючого серце страху. Перший чоловік досяг вершини щабеню, високо піднявши свій мушкет у тріумфі. Прапор піднявся над парапетом. Суздальський солдат махав ним. Ервеаний вигук пролунав від виснажених чоловіків. Видавшись на парапет, Ендю побачив розкидані тіла. Вулиці були порожні. Спустившись на вулицю, він на мить зупинився. Це все ще могла бути Паска, стрільці вперед. Але дисципліна не втрималася б, не зараз, не після всього, що вони витримали. Чоловіки рвонули вперед, біжучи вузькими алеями, керовані високим майком диму перед ними. Ендрю нас догнав, просунувся вперед. Почав лунати крик, і з'явилися розсіяні гурти людей, підіймаючи руки, мчачи вперед, щоб обійняти його. Ендрю пробився крізь них, натискаючи далі. Алея почала розширюватися, і без попередження він опинився на краю форуму. Величезна площа була по Лембіні. Сотні розірваних тіл засмітили бруківку. Звук криків і пострілів лунав далі, вниз біля доків. Він на секунду завагався, а потім повернувся і побіг до сходів палацу. Лінія перестрілки через площу. Займіть будівлю сенату на дальньому боці. Тридцять п'ятий мен до мене. Чоловіки почали розходитися. Гурт солдатів у синьому одязі розходився навколо Ендрю. «Милостивий Боже. прошепотів він, уповільнюючи хід, коли підіймався сходами. Будівля була згорілою оболонкою. Діставшись з вершини сходів, їм подивився у внутрішній двір, закутаний димом. Слабкі крики підіймалися з бійні. Поранені та вмираючі картасці, онеміли від шоку, дивилися вгору зі страхом в очах. Чоловіки з 35-го рухалися обережно, відкидаючи зброю. Тридцять п'ят мен. Крикнув Ендрю, ступаючи на подвір'я, підіймаючись через тріючі уламки. Прокладаючи свій шлях крізь руїни, він просунувся в будівлю. Бійня була шокуючою навіть для його загартованих у боях очей. Тридцять п'ятий мен. З диму він побачив, як виходить і нова форма. Звівши курок свого револьвера, він ступив уперед. З'явився суздальський рядовий, з грудей якого текла кров. Ще один чоловік виліз за колони. Його волосся опалене, очі порожні, наповнені відчуженим далеким поглядом. Ендрю продовжував просуватися. Вінсент. Почувся слабкий вигук. Усе більше і більше тіні підіймалося, наближаючись. Полковнику кін. Дмитро підійшов уперед. Його обличчя було біле від розмитого дощем пилу. Ставши струнко, він віддав честь. Ендрю відмахнувся від привітання і схопив чоловіка за плечі. Боже мій, ти все ще живий, сказав Ендрю, виявивши, що він тремтить. «Здається, так, сер, сказав Дмитро. Його голос був занадто гучним. Вони склали кілька бочок з порохом, коли ми засіли в тилу, а потім підірвали їх. Оніміло Дмитро озирнувся. «Вінсент? Що це було, сер? крикнув Дмитро. Вони підірвали їх, а потім нічого. «Ми чекали наступної атаки, а тепер ви тут». Дмитро нахилився. Метушливо обтрушуючи свій мундер, «Де генерал?» Істерично крикнув Дмитро. «Я не можу знайти генерала». «Хто-небудь подбайте про нього!» Крикнув Ендрю і, поплескавши Дмитра по плечу, Побрів у глиб палацу. «Вінсент, чорт забирай! Вінсент, де ти?» Солдати дивилися на нього оніміло, Деякі з приголомшеними дурними усмішками, Іншим було вже байдуже. Ще інші були охоплені болем вмирання або вже заставлі у смерті. Я ж казав, що буду триматися, доки мене не змінять. Ендрю повернувся. На мить він навіть не міг його впізнати. Обличчя хлопця було наблякле і порване. Кров, здавалося, просичувалася з кожної пори. Але він знав, що це він поруч із Маркусом, який все ще тримав мушкет. «Чорт забирай тебе!» Вигукнув Ендрю. «Ти мене налякав до біса?» «Ми самі себе налякали до біса», сказав Вінсент, намагаючись змусити себе посміхнутися, а потім скривився від болю. П'ятий Суздаль разом із другою та третьою новгородськими батареями доповідає «Сер». Ендрю похитав головою. «Ти, безумовно, маєш талант виживати», сказав Ендрю. «Чорт, якщо це коли-небудь трапиться знову, я думаю, я просто дозволю тобі впоратися із ситуацією і не хвилюватися про це. Вінсент похитав головою на знак незгоди. Сер, я думаю, наступного разу я просто залишуся вдома. Ендрю подивився на Маркуса. Вибачте, сер, він мій старий друг. А я просто правитель іншої країни, сухо сказав Маркус. Я не хотів образити, стримано сказав Ендрю. Маркус посміхнувся. «Я живий завдяки йому», – сказав Маркус, усміхаючись. «Ви можете говорити стільки, скільки хочете». «Куди вони пішли?» – запитав Вінсент. «Хай мене чорт побере, якщо я знаю. Я бачив, як вони відходять». «Біля доків ще йде якийсь бій». «Дій?» – запитав Вінсент. Його голос був сповнений хвилювання. Я думав, вони нас затисли. Ми були загнані в цей куток палацу, коли вони підірвали той заряд, а потім нічого. Пройшовши повз Ендрю, Вінсент кинувся у двір, Маркус та Ендрю слідували за ним. Діставши сходів палацу, Вінсент різко зупинився, схвилювано озираючись на двох інших. Я ж казав, що вони боротимуться, крикнув Вінсент, вказуючи на площу. Величезний нато проївся по площі, і, побачивши трьох, здійнявся гучний крик. «Вони боролися за тебе», – вигукнув Вінсент, дивлячись на Маркуса з виглядом тріумфу в очах. «Тепер завдання буде полягати в тому, щоб розібратися, хто боровся, а хто залишився вдома», – сказав Маркус. «Його риси були незворушними». «Спробуй», – відповів Вінсент із лукавою посмішкою. «Просто пам'ятай, що коли твій власний сенат і легіон повернулися проти тебе, вони цього не зробили». Стомлено Маркус похитав головою. Нато просунувся вперед, і кілька гуртів людей протопилися вгору сходами. Вінсент відчув хвилю огоди при вигляді того, що залишилося від патронія, але нічого не сказав, коли труп був кинутий на сходи. Надійшла інша група і при світлі їхнього тягаря він захолов. Мертвий Меркі був прибитий до хреста, а через мить за ним пішли ще два. Вінсент побачив, як Юлій очолює одну з груп. Їхні погляди зустрілися на мить, і Юлій чемно кивнув. Борючи з вагою свого тягаря, вони підняли хрести, закріплюючи їх купою щебеню. Вінсент подивився на тіла, що висіли над ним. На свій жах. Він побачив, що одне все ще рухалося, його наповнені жахом очі дивилися на нього. Це було занадто, особливо така смерть. Він намацав свій пістолет, щоб покласти край мукам істоти, хоч вона й була ворогом. — Ні, — різко сказав Маркус. Він сен завагався і відвів погляд. — Нехай вони висять там, доки не згниють, — крикнув Маркус і у відповідь пролунав гнівний рев. Вінсент подивився на Ендрю, який стояв мовчки, дивлячись на вмираючого меркі. «Тепер ти знаєш, хто насправді ворог», – різко сказав Ендрю, дивлячись на Маркуса. «Тепер ти знаєш, чому ми потрібні один одному, тому що вони повернуться?» «Тобі краще, що сказати», – підказав Вінсент, озираючись на натовп. «Ти, звичайно». Загнав мене в кут цього разу, сказав Маркус із холодною посмішкою. Кивнувши, Вінсент відступив. Маркус різко подивився на нього, а потім повернувся, щоб зустріти натовп. Сьогоднішнього дня я підтверджую наш союз із суздалем у війні проти Карта і Ордимерки, які вони служать. Він на мить завагався. Від цієї хвилини рабство виганяється з Рума. «Слава Алілуя!» – прошепотів Вінсент, його очі саяли з дитячим ентузіазмом. Ось ти задоволений!» – сказав Маркус. «Більш ніж задоволений!» – відповів Вінсент. «Чорт забирай тебе, хлопче! А я думав, що зможу маневрувати тобою, як фігурою на дошці. Ти ніколи раніше не мав справи з квакером з Нової Англії!» – невинно сказав Вінсент. Вимова слова «Квакер» змусила його серце стиснутися, і він подивився назад на хрест, а потім на Маркуса. Ще одна остання річ. «Давай, кажи, ти заборониш і тортури. Що завгодно. Тільки не турбуй мене більше, бо прямо зараз я думаю, що мені потрібен напій». Маркус, ігноруючи вигуки Повернувся вгору сходами, зупинившись на мить, щоб подивитися на руїни того, що колись було його, а потім зник у диму. Вінсент спостерігав, як він іде. Полковнику Кін. Вінсент озирнувся через плече і побачив рядового з 35-го, який підіймався сходами. Що? Біса такого важливого? Різко запитав Ендрю, все ще посміхаючись обміну репліками між Вінсентом і Маркусом. «Сер, я був у будівлі Сенату. Я бачив, як до стіни прикріплений великий ісовій паперу. Я знав, що ви повинні його побачити». Ендрю взяв пергамент і розгорнув його. Вінсент підійшов, щоб приєднатися до нього. «Полковнику Кін читалося англійською». «Ти маєш те, що залишилося від Рума?» «Я і мої друзі візьмемо Суздаль в обмін. Я обов'язково передам ваші привіти Кетлін та жінці молодого Готорна також. Шахімат, мат. Кромвель. Тепер ми знаємо про шепотів Ендрю. Для нас це тільки початок». Вінсент відвернувся, звівши курок свого револьвера. Він підійшов до хреста, Меркі все ще дивився на нього в муках. Істота відкинула голову назад. Висока тремтяча пізня, схожа на спів, вирвалася з його вуст. Він натиснув на курок. Раніше він мав намір зробити це як акт милосердя, але не зараз. Він сенс спостерігав із холодним задоволенням, як Меркі затремтів, осідаючи на хресті. Він звів курок револьвера і прицілився знову. Він мертвий. Вінсенте, Залиш його, сказав Ендрю, підходячи до його боку. Посміхаючись, Вінсент все одно натиснув на курок, повільно спорожнюючи револьвер у мертве тіло на хресті. На Огункіті. Ритмічне гупання парового двигуна під палубою змусило палубу вібрувати, коли Огункіт повернувся до життя. Горівши від гніву, Кромвель повернувся, щоб подивитися назад на Меркі. «Ми могли мати його!» – крикнув він. Екіпаж, що метушився по палубі, готуючи корабель до виходу в море, зупинився, приголомшений, побачивши, як людина, Янкі кричить у люті на мерки. Хулагар нічого не сказав. Вука почав робити крок уперед. «Ти помилився!» – різко сказав Хулагар, витягуючи руку, щоб зупинити Вуку. «Як ти смієш дорікати мені!» Прошипів Вука мовою мерки. І робити це перед худобою. Ми могли взяти місто. Це могло спрацювати. Ти знищив це. Та Мука розповів мені все. Вука подивився на свого щитоносця з холодною ненавистю. «Ти більше не мій щитоносець», – прогарчав Вука. Та Мука посміхнувся про себе. Він щиро бажав, щоб він залишив Вуку на його долю. Тоді Орда Меркі мала б іншого, як Каркарта, коли жубаді нарешті поїде до Вічного Неба. «Як бажаєте, Занкарт?» – відповів Тамука. «Я пролю твою кров за цю образу», – різко сказав Вука. «Ти не можеш», – різко відповів Хулагар. «Тамука врятував тобі життя», – так сказав твій брат Манту, який вижив. «Тепер ти зобов'язаний йому своїм життям натомість». За законом твоєї власної крові, ти не можеш кинути йому виклик, доки цей борв не буде повернутий. Вука повернувся, щоб зіткнутися з Хулагаром. І мені також ні, стримано сказав Хулагар. Я щиту з твого батька. Синові заборонено кидати виклик своєму батькові, своїм братам та його носію. Вука без від гніву стояв нерухомо. «Не ганби себе перед нами і худобою!» У голосі Хулагара була майже нотка благання. Його риси були темні від крові. Вука відвернувся і попрямував до корми корабля. Кромвель, який спостерігав за обміном, не розуміючи слів, міф про те, бачити, що щось серйозно не так між сином Каркарта та Хулагаром. Він також знав, що гнів буде перенаправлений на нього, Перш ніж усе це закінчиться. Більше нічого не сказати, оголосив Хулагар. Ми не втратили занадто багато. Ми виманили армію Янки на схід. тепер ми повертаємо на захід до справжнього призу. Не чекаючи відповіді, Хулагар відійшов, підходячи, щоб стати поруч із вукою біля кормових поручнів. Не занадто багато, різко сказав Гамількар. Дві тисячі загиблих і поранених, половина з яких від того натопу, який запустив той клятий меркі. І дві важкі гармати втрачено, відповів Кромвель. Разом із двадцятьма кораблями, втраченими вздовж румського докового боку. Мені це не подобається. Це залишає їм що з позаду. Або ми повинні були взяти місто та утримати його. Як я сподівався, або спалити його дощенту і нічого їм не залишити. Ми не зробили ні того, ні іншого. Вони тепер відрізані. Принаймні, ми знаємо, що Їнсен подбав про це. «Він би подбав?» – відповів Кромвель. Було щось у ньому, що завжди змушувало його почуватися неспокійно. Добре, що він був поза грою. Підійшовши до правого борту, він подивився назад на берегову лінію. Останні з його кораблів відштовхувалися від берега. «Шах і мат!» – подумав він із посмішкою. Записка була хорошим прощальним жестом, маленькою річчю, щоб подратувати Ендрю, зробити його нерозважливим. Але він майже пошкодував про іншу частину. Було щось у Вінсенті, що все ще переслідувало його. Принаймні, він ніколи не сміявся. Навіть коли він знав, що хлопець якось зрозумів, він не засміявся. Думка турбувала його лише на мить. Щось почало ворушитися, спливала згадка. Що ж це було? Вінсен покинув його. Це все, що він міг згадати зараз. Тоді було щось інше. Але все, що він міг пригадати, це те, що пізніше він прокинувся. Кислий присмак блювати все ще був в роті. Він відігнав думку. Менш ніж за тиждень він буде в суздалі. Це також готувалося, і вперше за кілька днів посмішки захвату перетнуло його обличчя. Розчарування раніше було змито разом із темним перечуттям.